Може, простить Всевишній тобі цей крок, бо не шкуру свою той беріг, не в невільники взяв тебе, страх жалюгідний, від якого лиш мерзне шкіра і гусячою висипкою кривається, бо таки вболівав за долю своєї землі, козацької. І ти переступив через себе, через власне не можу, зважився і прийняв колись неймовірне і негадане рішення, звісно знав, що від тебе відвернуться всі, хто йшов поряд з тобою. Он у лежать листи, тобі їх бої сконають в руки, брати. Наче то не папір, а розпечена бляха, від якої аж пучки на пальцях варчатимуть та збіжать. Вмить водянистими похирцями, варто лише їх торкнутися. Трохи надмірно похилений з викрутасами хвастький польчерк Владислава Замойського. Париж, 26 жовтня, 1850 «Не знаю навіть, як маю до тебе писати. Не знаю, чи цей лист ще застане, і що гіркіше, не знаю, аж мороз мені душу займає. Не знаю, хоча б він застав тебе тим, ким ти є ще тепер. Не знаю, якими словами надалі звертатися». Вичерпалося в листах попередніх все, на що спроможна тільки польська мова, польське почуття спроможне даремно. За все повинен відповісти. Будь-які аргументи, будь-які почуття, найсердечніше і найсуворіші слова не допоможуть, очікуючи дивного, незбагненного ніяким розумом рішення Твого. Боже, дай, щоб цього не сталося. З найболючішими почуттями звертаюся до тебе, щоби не здійснилася справа, яку задумував, бо одна постанова питання є безумством, бо підлістся буде вічним соромом не тільки для тебе одного і для твого потомства, а й загалом для усієї Польщі. Згодом ще один лист від Замойського. Пишеш до князя, офіруєш з доцільністю надалі служби твоєї, і ти зараз ще не насмілився мріяти про можливість служити тій справі, коли вже ніхто тебе захистити не здатен від звинувачення, що за діло ти брався для особистої користі, не захистить від погляду людності, від думки родини, хоч би яку опінію ти складав про служіння вітчизні. Ім'я твоє однаково записане між за проданцями віри і батьківщини. О, бідний ти, бідний! Страшна тебе кара, чекає. Що вже говорити, Міхале, про чужого чужиницю, який перед тобою не раз лукавив, штрикав палець в колеса і тужився постійно свою зверхність довести? Якщо відвертається, навіть сестрин-чоловік, побратим на дорогах повстанських 31-го року, твій командир з авторитетом найчистішої проби – Кароль Ружицький. Його ти кликав сюди, бо на війну завертає, за волю землі своєї наближається шанс постояти, і талант командирський Ружицького так буде потрібен. Коханий мій і дорогий Карлю довгі роки не писав до тебе, во що ж мав писати про клопоти, труди, мозолі, які не принесли жадного скутку. І ти зі свого боку на таке ж саме життя був приречений. Зблиснула зараз нам надія якась. Туреччина виступає війною на Московію, і уряд мій потребує чотирьох офіцерів, багатодосвідчених, але не як найманців. А як поляків, як союзників, доти матиме їх на служби, доки Польща не буде їх потребувати. Карлю мій, можеш визволити вітчизну нашу, якщо сприймеш цей заклик і чим швидше приїдеш, твоя місія буде над Дунаєм в добруджі на чолі козаків і татарів та ще регулярного війська. Кілька маршів і вже наша земля, твій Дністер, наша Україна. Пам'ятай, Каролю, що твій обов'язок нас очолити зараз дають нам коні, шаблі і молодь козацьку. Веди нас зараз усі вагання. Опінії приязні і неприязні мають забутися, а Польща насамперед стояти має перед очима. До неї тягнися і їй служи. Чекаємо тебе в наших домівках. Прибудь до нас якнайшвидше. Завше і всюди твій М. Як розпечатав листа у відповідь від швагерка і став читати, тому в двері в дім відчинив хтось у водохрещенський мороз і забув зачинити. Холод клубами котив через поріг, вистуджував все аж до закутків, а рядки того листа були геть обмерзлими. Пане Мехмеде, звідомляєш, аби я прибув до Туреччини, щоби тобі руку подати і мовиш, що з моїм керівництвом зайдемо до Польщі. І це тобі представлятися оборонцем польської справи? Ти ж задумав відшукати вітчизну з помічю куди більших гріхів, аніж ті, від яких вона впала. А тяжкий рахунок перед Богом, відповідальність і ганьба твоя перед вітчизною вельми гіркі. То є моєю відповіддю на твій заклик. Як тільки повернешся до Бога, як тільки залишишся християнином, в ту ж хвилю подам тобі руку, братню, будемо спільно діяти. Підемо до бою за Бога, за віру, за вітчизну, за волю народну і Бог благословляти нас буде. Ще ніколи в житті ти не чув так, як зараз, неймовірну вагу отого поспіхом тесаного Христа, з яким піднімався, спотикаючись кам'янистою дорогою на Голгофу, Спаситель, як боліли йому збиті і зранені плечі, гірчив на спраглих вустах кривавий під, і як безжально та наймилосердно сонце пекло свіжу рани, як глумились обобі шляху над ним усі ті, що недавно кричали що моці Осанна!».